az eddigi tapasztalatom a, zá a zárt eltöltött időszakom alatt, mert az már hónapokba mérhető. Drákujj. A zárt osztályon bármilyen meglepő is. de ist meglepő! Das, is me das is meglepő! A fegyelmet Tapasztaltam. A bentlévőknél volt egy összetartásféle, amit kint nem tapasztaltam, nem volt széthúzás. A bentlévők összetartottak, az idézőjelbe vett elmebetegek. Tehát volt egyfajta összetartás, amit nem tapasztaltam kint. Kint, kint széthúzás volt. A bent az árt osztályon összetartás volt. Volt ott egy ápoló, azt mondta, hogy 26 éve van itt, azt mondta, ilyen esettel még nem találkozott. Uh, mint minden intézménybe, mint minden helyen, ugye sajnos, mint ahogy az úton is, keresztáblák, lámpák, piros sárga zöld, hogyan lehet kanyarodni, zebrán ződ, akkor akkor mehetsz áll, stb. Ha vannak szabályok. Te! <több> az is szabályok. Bent is ugye bár, vannak szabályok. Ha már te belépsz egy áruházba, vagy egy bódba. Ma ott is van egy bizt, tehát kilépsz az utcára, már akinek nálam nincs. Tehát azért vannak sajnos. Igyekszem ezeket megszegni mindig. Tehát bizonyos szabályokat be akarnak tartatni. Mondjuk villamosnál, villamos közepére ne szarj oda. Miért ne? Tehát, hogy a szabályokat be akarják tartatni. Túl csücskös volt. Mondom, volt benne az a Jancsi nevezetű fickó. Azt mondta, ilyen esettel még azt mondtuk, hogy túl extra, túl bizar. Azt mondtam, hogy lefaragunk. Mondtam, ebből nem lehet lefaragni. Dupla adag gyógyszert. Mondtam, hogy lehet, mondom, tripla, hatszor. Ha bartosizmus, mondom, bartosizmus marad. És mégben hogy ki? Hát kellett egy, sajnos kicsit köllött... Na, ott egy kicsit megköllött magam játszani, hogy ki engedjen, mert a nem még mindig be lennék. Köllött egyfajta jól érzi magát? Jól. Bartosi, álmondom, engedett ma. még az órába szíj a cigit. Á nem, rendesen. Tehát köllött egy bizonyos fajta ki akartam keringni. Mondom, ez túl zárt környezet volt, túl már, olyan, mintha az ember becsukták volna, meg bezárták volna egy szekrénybe. Túl, túl zárt volt kalicka, tehát egy kis színészkedésre volt ott. Az rágyüttem arra, én nagyon nagy lázadó voltam, legelőször, mikor bementem, fölgyújtottam a szemetes kukát. A Tehát a nagyba ott lázadoztam. Nekimentem az ápolónak, mint a tehén az anyjának. És hát ez nem ment, nem, nem működött. Így ilyen formában. Rákülött arra gyűnöm, hogy a szabadulásomnak egyedüli cél a, célja a Bartosizmusnak a félig meddéja meghazutolása. Utáltam is magam, de hát kénytelen. De sziszkény, tele. egy kicsit lefaragtam a bartosizmet. Kiengedésem napján még egy ilyen próbát csinálta a főorvos, nabartos, egyenkéssel villáva. Hát ráköllött kényszerű, borzalom volt.